اما بعد فاي الناس الحديث كتاب الله وخير الهدى يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل كما قال جل شأنه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وياكم ان اتقوا الله قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون بارككم محمد الله تبارك محمد صلى الله عليه وسلم لنحsi nafsi yang lanhsi nafsi ya kuwa tuna Allah wa ta'ala kwa sababu Allah wa ta'ala dio kufaulu hapa duniani na kesho akira Katika hutuba yetu leo Binti Taala tutazungumzia sunanun qallal amal biha sunna ambazo zimekuwa ni chache watu Kuzitilia mkazo na kuzitia katika vitendo ambao sunna ambazo tutazungumzia leo ni sunna wakati mvua inapoesha mali ya sunan Alati turadu lil أن an ya'malaha idha المطر al matar bi sunnati an ba'dhu mu'slam an afas qafanya waqti mvua inaponyesha sunna kwanza al qawl kusema allahumma sayyiban nafi'a waqti mvua inaponyesha ni sunna kusema allahumma nafi'a athna al matar anha Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Anna Rasul sallam kana idha al-matar qala Allahumma sayiban nafi'a rawahu al-Bukhari wa fi lafdhin li Ibn Majah anha Allahumma sayiban nafi'a marratayn aw thalatha Hadina doko Aisha radiyallahu anha Anasama idha al-matar قال اناسما اللهم صيبا نافعا اسema Allah subhanahu wa ta'ala jalia himu vyo ilionyesha iwe na manufaa kwetu sisi huwa nile maji nafanani ambao yanakua juu ya ya ardhi Ndiyo maji ambayo anakusudiwa hapo wa nafi tunasala wanaposema na manufaa al-matar alladhi yantafi' bihi al-ard wa yukhrij al al-naas yanale mvua inaponesha nafanya nini inakuwa ni kutoa inatoa manyasi katika nini kasika ardhi sasa inakuwa ni manufaa tutakuta katika ile miji ambayo ilikuwa kuna ukami hakuna maji wala hakuna nyasi wala hakuna kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala alileta mvua ikale kufanya ikatoa nyasi ikawa nyama nafanya nini wanakuwa nje kukula hiyo sunna ya kwanza sunna ya pili gasful tobin <coughs> atnano zuri ya mpaka wewe mvua inaponyesha utoe sehemu katika kiungo chako eh utoe kofia au utoe katika nini katika mvua katika nini katika sunna ta'ala رسول الله وحصر رسول الله صلى الله حتى اصابه من المطر فقلنا يا الله لما صنعت هذا قال لانه حديث عهد بربه تعالى رواه مسلم ونفله حديث كتقى انس far fa hasan rasulullah thoba rasul makafanin sehemu katika nguo yake hata asabahu minal mata fakafani baka kafanya nini ile sehemu kafanya likapata mvua sehemu kati ya rasulullah lima san'ata hadithu قاسما وقوع هي مفهوم فهماني امكوه ينخشوكا كو ساسا كتوكو كنالي كتوكو كو الله سبحانه وتعالى حديثي في مسلم قال حافظ النووي امام النووي رحمه الله في شرح المنهج وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا انه يستحب عند أول المطر ان يكشف غير عورته لياناله المطر البام Anna huwa anasama katika hadithi hii ni dalili tosha liquli ashabina kwa quli watu wetu annahu yustahab yaquli yanapendekezwa ni vizuri nenda awali mpata wakati mvua inaponyesha inaanza kunyesha ainjaxa ghaira aurati Afungwe sehemu katika moyo wake ambayo sio uchi lia la laa al ili ipati mvua sehemu katika nini katika mwili katika nini katika zake Mtume katika mvua inaponyesha mvua sasa gani unasema katika sunna unasema mutirna wa wakati mvua imeshakatika unasema haya maneno mutirna wa Khalid الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه في اثر سماء كانت من الليل فرما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن به وكافر فاما من قال اوطرنا بفضل الله ورحمته فذا ذلك مؤمن بكافر بالموكب رواه البخاري ومسلم هذه الثمره راوي من خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انسمى عن صلى بنا رسول الله صلى يقومت مثل صلى تصلي شي سي صلاه الفجر صلاه الصبح بالحديبيه ketika سماه من الحديبيه في اثر سماء كانت من الليل ketika مغوعه اللي قوه ينهش السك يقومت الفجر هي فلام انصرف صلى الله عليه وسلم قال على الناس عليه ليكيا watu قمالزا صلاه عليه ليكيا فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم اعزو جه nyimnajua muola wenu allah subhanahu wa ta'ala قالوا وكسم الله ورسوله اعلم وكسمت صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نا mtumwa wake ndo anaboa anajua qala akasema asbaha min ibadi mukminun bi wa kafir wamekuwa katika wajawangu waamini na makafiri fa ama man qala azama amru alayambaye atasema mutirna bi fadlillah yakwa allah subhanahu wa ta'ala badalika mu'minu bi wa kafiru bil kawkab ule ambao atasema neno hayo ameniamini mimi na amekufuru nini nyota kwa sababu kuna wale ambao wanaitikadi itikadi kwa nyota ambao ni mushriku na ni washirikina utakuja nakwambia katika ushirikiano nakwambia na mbia, na, na nyota yako bwana haiko sawa haya mushriki ukiona mtu kamwe anakuambia nyota yako kwa hivi na hivi ujue huyo ni mushrik na ukae mbali na yeye vile vile katika sunna ambayo Muislamu anapaswa usema sasa ni kubwa unasema nini Allahumma hawaleina wala aleina unatona mvua ni kubwa sasa si Allahumma hawaleina wala an Arasil, anhu qal, qila ya rasulallah فدع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر رواه البخاري ومسلم حدثنا انس رضي الله تعالى عنه انسم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتو كده Mali imekusha. Kiangalia sehemu za Northeastern amani wapi utakuta wanyama mfanini, nini? Wamekufa li ajli madha, mvua imekuwa nyingi. Harakati al-amwal, mali imekusha. Naam, waqati'at as-subul. Njia zimekatika. Wakati mvua inakuja kunyesha kubwa, njia zimekatika. Faud Allah ymsikaha 'anna. Nakwambia mmsalama,ombe Allah asikilie mvua sasa imekuwa ni madhara. fara fara Farfar sallam yaday, تسلم وكيبا mikono Kasema Allahumma hawalina wala 'alam. Eh Allah sisi hatuna uwezo wote. Allahumma ala al-a'kar e, Allah kwa milima hiyo. Iliyoko na mabonde hayo. Eh ala tunakuomba uzuie mvua kwa milima hiyo ile tunaona na mabonde vile vile. Kama na shajar nasema na nini miti kwa sababu mvua inapoonyesha inaangoa kila kitu ikiwa mvua kali inaangoa kila kitu nyumba zote zinakwenda hata kama ameweka filiomba gani Allah subhanahu wa ta'ala kyamrisha mvua kenyesha vizuri hiyo ijulikane hata kama mishikilia ameweka msumari kiasi gani na matunda bila Allah subhanahu wa ta'ala si kitu barakallahu lakum alquran alazim wa naf'ani yakun tawbidhik alhakim aquli qawli hadha saffa Allah biwala qawli الحمد لله على احسانه والشكر على توفيقي وامتناني وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد بنبل في كتابه السنه وقت الحمد لله نسمع الحمد لله الله املا تنبوع انا عايزه رضي الله عنها كان رسول الله صلى kama مطرت سربيه au surabiyah. Hassan so, anasema Aisha anasema alikuwa mtume wakati mvua inaponyesha anakuwa unyakufurahi. Sababu na sunna inaponyesha unakuwa wala katika kat sunna anaposikia Allah subhanahu wa ta'ala anakusikia radi na piga Mungu anaonyesha kali radi upiga kuna dhikra ambayo tunapaswa kusema Ana Amr bin Abdullah bin Zubair Ana bin Zubair anhuma anahu, sallam, al taraka al-hadith an bin bin, bin Zubair anasema raku Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala an anasama huwa anna yaqumtu musallisal kana idha piga taraka al wal ya piga wa wa malaika hizi hivi ndio ambazo muislamu inapaswa kuzifanya wakati mvua inafanya nini inaponyesha hiyo tukasunna ambazo Mtume Muhammad salatu alaihi wasallam anatufunza kufanya wakati mvua inapofanya nini inaponyesha vile vile muislamu inapaswa umumnya afanya nini au mwenyeao afanya anajishikilia kwa adhkara kwa sababu adhkara ndio kinga ya kila kitu Kuse mwenye kwa mwenye mwenyeokuwa muislamu wewe unaishi tu hivyo muislamu haishi hivyo Muislamu anaishi na akad, maombi kinga. Eh si anakaa hivi tu. Utakuta Muislamu yeye eh, siku nzima ana Subhanallah, wala yeye ana Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yeye anaeishi. Eh anapona eh, ana, ajali na kutokea ajambo lote. Unasema sasa hii ni Muislamu sweevu. Muislamu kishangona nasema Subhanallah, simu nafungua mdomo. Au mwingine anasema mamao. Sio hivi yoyote naletwa kwa kufanya nini mtu kutofanya nini kutusoma dini na nalifanya nini naletwa na hii na kutoidumisha na na azkari zake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amefanya nini ambaye mtukulsalam tufute allahumma salli ala muhammadin wa ala ali اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطل وارزقنا سنابعه اللهم لا تجعلنا ذنبا لا غفرته ولا همنا لا فرجته ولا دينا لا قضيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره يلكردوننا فيها صلاح إلا يسرته لنا او على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باصماعنا وابصارنا وقواتنا ابد ما بايتنا واجعله الوارث منا واجعل ترى على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل دارنا وقرابنا واقم الصلاه